Третата лекция Окултната мисия на Юда Дълбоко в своята същност Юда е усещал в себе си, че е древна божествена искра. Но той все пак се е нуждаял от някой, който носи в себе си много висша тайна, за да го учи. Юда в миналото е бил и голям учител, но когато застава до Христос, положението е малко по-друго. Дори на едно място Христос му казва, че ти ще станеш като мене и до моето ниво. Забележете, в по покривите. Но ще преживееш голяма мъка. Наистина, голямо проклятие от света и голямо благословение от Бога. Най-хубавото нещо е да се прокълнат от света в случая и да си благословен от Бога. Юда избрал благословението от Бога. Просто той е посветен, както знаете, и говорихме така. Христос е носил тази много висша тайна и е можел да го учи на по-тънки нива. Тоест, шестото тяло говори на петото тяло по много красив начин. Както ще видим след време и в тази лекция малко и по-нататък, какви въпроси задава Юда. Нямат нищо общо с невежеството на другите ученици. Там се говори с притчи, с раз... дори учениците не може да разберат притчите, пак не ги обясни, пак не ги разбират, но както и да е, те имат друга красота, поне са търсачи, някога и те ще станат като великия чудния юда. Така. Христос, който имал намерение да му открие тайните, той имал такова намерение, понеже го обича от древността и по замисъл на Бога. Освен това, Юда е бил, както знаете, най-верния, най-верния му спътник в мистичния път. Юда знаеше, че чрез тази любов и жертва ще се облече с Бога, т.е. с вечност. Юда се е интересувал много като мистик и гностик от тайната която е скрита в Бога. Става въпрос за безната. Този въпрос за бездната, иначе, е най-дълбоко обяснен от Василит и до някъде от Христос, тъй като той по-малко е говорил, но Василит е най-големия, който е обяснил тайната на бездната в около 24 книги, които, както ви казах, 21,5 изгорени не са могли да ги понесат нито светци, нито грешници. Просто. Но и Христос има книга, в която говори за тайните на бездната, но и тя ената част е изгорена. Египетска, копска книга, но все пак има откъси от нея. Така. Значи, Юда се интересува много от тайната скрита в Бога, от тайната на бездната и когато пита Христос що е бездната Рави? Рави с голяма любов, Той е учителю. Христос ме отговаря. Кратко с две думи, последната дълбочина. Такива неща говори Василит много дълбоки. Значи последната дълбочина. Но за това какви въпроси задава Юда, ще говорим постепенно. Откровенията на Христос към Юда не са били към народа, нито към учениците. Тук тайната се открива само на най-верния. Само на Юда. И по-нататък, доколкото е позволено, ще навлезем, ще говорим много за тези въпроси, неща, които ги няма в Евангелията, които в е покриви, едвам-едвам са загатнати. Това, което Христос е разкрил на Юда, не е това, което е разкрито на учениците. Той е тайно Знание Извън Библията. И докато Библията е дадена на хората като водач на външните хора, Библията е водач на външните хора, то гноси са и апокрифите са водач на вътрешните хора. Така че, който мини правилно през Библията и е много искрен, Бог ще го поведе към апокрифите и откровенията. Тоест, той ще стане вътрешен. Пето и шесто тяло. Там вече има други неща. Иначе може цял живот да се, ако човек не е достоен, цял живот ще остане на ниво Библия и се занимава с Библията и цял живот ще цитира. Както знаете, един християнски мисионер, отишъл в един дзен манастир, пак ще го кажа, искал да проповядва християнство и Библията на един дзен учител, Прочел и той му казал, добре, прочти ме едно изречение от твоя учител. Моят учител е Христос, Прочети едно изречение. Прочел и дзен учител му казал, достатъчно, той мисли като мене, край. Тос не може да разбере и пак казва много неща, още да ти... Той е натрапчев, той не знае за който става въпрос. Още искам да ти... достатъчно, той мисли като мене, край. Така. Гноси са, а са водач на вътрешните хора. Юда е получил не просто гносис, както ще видим по-нататък, върховен гносис, не частичен както Йоан, затова Йоан много неща не довижда. Затова той казва, че Сатана влезе в Юда. А ако той имаше висш гносис, той ще е да види как действа Бог. И също ако този Сатана влезе в него, той нямаше да има избор и той ще е да мисли уш бъркано. Но така или иначе, това е друг въпрос. Така, Юда е получил върховен гносис, защото е достоен. И затова Христос му казва, казва на Юда, че може да достигне до него, до неговото ниво. До такова високо ниво, но му казва, че ще трябва да понесе много, много неща, много мъка. Както казах, Юда е благословен от Бога, и от Христос, а е прокалнат от света. Тоест от някакви си неразумни, смъртни хора, което е толкова без значение, че просто не се наимам да говоря. Обаче Юда е влязал в много висок свят. Той просто е знаел какво търси. Христос му, му разкрива царството на свещеното поколение, Самата същност на Царството Божие, докато на другите ученици казва само Царството Божие е вътре във вас и няколко неща и ги оставя, той много дълбоко, както ще видим, на Юда постепенно разкрива същността на това Царство. Тук става въпрос за най-древните божества, не боговете, които са създавали светове. Божества абсолютно не много вътрешни не са участвали във външни неща. Те са на най-високо ниво. Най-древните -древни, най божества, които се намират отвъд всичко и те се различават от боговете, които са създали и строили Вселената и света. Т.е. ограничени неща. Тези върховни божества са преди боговете, те са скритата древност и една част от тях са великите старци. И от тук нататък започват постепенно грандиозни разкрития на Христос към Юда. Юда пита, тук на първо време ще говорим за по обикновени неща. Юда пита, макар че те са чисто духовни, що е змията Рави, що е змията Учителю? Отговорът. Онази част от Бога, която ни осъжда. Апокрифи. Онази част от Бога, която ни осъжда. Понеже ние не разбираме, понеже критикуваме или недоразбираме нещо, там в това недоразбиране, понеже не сме цялостни, тази част ни осъжда. Тоест, част от самия Бог ни осъжда. После Юда пита, на къде се движи Любовта Барбело, другото име, тайното име на Христос. Барбело. Отговорът. Любовта се движи в две посоки. Първо. Любовта обича нетленното, т.е. Бога. Второ. Любовта е жажда за безната. За абсолюта. Любовта е жажда за .е. още по-висшата пълнота това, което е над Бога. И Бог е велика пълнота, но от вече понятията изчезват даже за пълнота. Това са въпроси от шесто тяло към шесто тяло. Много високо ниво. После Юда пита, Рави, кажи ми за съкровенното сърце. Има цяла наука за сърцеведение от Христос. Тук само малко загатвам. Отговорът. В съкровенното сърце е законът на Бога. Той има само един учител, любовта. Значи съкровеното сърце има само един учител, любовта. Ето, казах ти за сърцето. Защото Бог е вложил вечност в съкровеното сърце. Вложил е нетленност. Той е началото на богоподобието. Значи от съкровеното сърце започва началото на богоподобието. Кажи ми още за сърцето, Рави. Това сърце, приятелю, не може да изгасне в никаква тъмнина. И за това е казано. В човека има светлина, която и в мрака свети. Значи в човека има светлина, която и в мрака свети. Става въпрос за съкровеното сърце, което е вече и тук, е само между другото, същността на петото тяло. Значи петото тяло има висша светлина и ниша. Висшата е съкровеното сърце, нишата е нищото сърце джунглата. После Юда пак пита за змията. Кажи ми, Рави, всички въпроси с голяма любов. Кажи ми, Рави, за змията. Отговорът. Змията е избрала чрез любовта си мракът. Забележете. Няма такива неща в Библията. Змията е избрала чрез любовта си мракът. Тоест .е. тайното служение на Бога. Тя е част от нашия Отец. Забележете какво казва Христос. Част от нашия Отец. Тя е тайно богоподобна. Змията е тайно богоподобна. Тук само ще допълня. Гневът на сатана, той е, сатана е създаден от гнева на Бога, от помощия гняв, скрития гняв. И на едно място Ибна Раби обяснява с големи подробности как е създаден Сатана. Сатана е малкият гняв, но когато Бог влезе в него трябва да стане по-голям, чрез него строгостта се изпълнява. Той е инструмент на Бога и тогава Сатана приема различни степени на гнева. Но гнева принадлежи на Бога, а изпълнителя е уж. Сатана. Затова никой няма право да осъжда, а който осъжда, попада в самия Божий гняв. Така. Змята е тайно богоподобна и дори когато тя е зло, тя е в ръцете на нашия отец. После Юда пита, Рави, не е ли странно нашия Бог да е отделил нещо от себе си, което е станало змия? Забележете какви въпроси. Тук няма ги у нези ученици които просто не знаят как да питат. Даже много от тях питат с четвърто тяло. Просто, както и да е. Това е друг въпрос. Отговорът. Странен е нашият Бог, приятелю, но е непогрешим. Кратко и ясно. Странен е нашия Бог, приятелю, но е непогрешим. Не е ли още странно, Рави, че змията е богоподобна? отговорът. Странно е това богоподобие, но то е само външно изкривено заради расата на ада, заради расата на хората. Забележете. в Библията Христос не иска да разкрива тези неща, но в апокрифите ги разкрива. Значи, странно е това богоподобие, но то е само външно изкривено заради расата на ада заради людете. Някои питат къде е ада. Лесна е. Така. От къде е произлязло злото рави? Чистия може да проучва злото и да пита. Нечистия не трябва да го проучва. Учителя казва защото е много опасно. Но когато човек се пречисти стигне до пето тяло може да проучва тайните на злото защото самия Бог ще му съдейства и самия той ще го учи. Така чрез Духа и чрез висши същества. Откъде е произлязло злото Рави? Христос му отговаря. Злото е произлязло от свободата на Бога и ще бъде разрешено от тази свобода. Забележете. Произлязло от свободата на Бога и ще бъде разрешено от тази свобода. И после обяснява Христос. Част от Бога се отделила заради свободата. И заради свободата ще се върне, тази част ще се върне в Бога. Забележете колко дълбоки отговори. Това е премъдрост на Христос. Част от книгата, премъдрост на Исуса Христа и от други книги Апокрифи. Значи, част от Бога се е отделила заради свободата и заради свободата ще се върне в Него. Защото завръщането в Бога също ще произлезе от тази свобода. Значи завръщането в Бога също ще произлезе от тази свобода, но, тук само ще добавя, тази свобода ще бъде изстрадана. Правилно, изстрадана съкровенно. Разбира се, много са разговорите, но всичко, което е позволено, ще ви го кажа. Това, което ни е не позволено и да искам да го кажа, но, ще продължим с много такива въпроси.